Лю-Цесінь. вічне життя смерті. Текст читає Сергій Робчук. У цьому місті, яке витягнулося на 45 км вздовж та 8 км шир і мало пляму забудови 556 квадратних кілометрів, половину менше Старого Пекіна, колись мешкали 20 мільйонів осіб. Але останнім часом, унаслідок постійної розбудови мереж міста, його населення зменшилося до 9 мільйонів. Цієї миті ченсінь помітила в небі попереду ще одне сонце, яке вигулькнуло між двома іншими. Саобінь пояснив, що космічне місто освітлюється трьома штучними світилами, які левітують вздовж уявної центральної осі міста на відстані 10 кілометрів одне від одного. Енергія для світіння цих сонць, як і всередині справжнього світила, продукується реакцією ядерного синтезу. Джерела освітлення міста мають аналогічний землі. 24-годинний цикл дня і ночі. Ченсінь відчула серію поштовхів. Автобус якраз зупинився для висадки пасажирів, і було зрозуміло, що вібрація йде глибоко з-під поверхні дороги. Здалося, що невидима сила штовхнула її у спину, але автобус залишився на місці. Ченсінь побачила, як тіні дерев і будівель за вікном за секунду суттєво змінили кут нахилу, коли штучні світила різко перемістилися у просторі. Але незабаром усе повернулося на свої місця. Ченсінь побачила, що такі пертурбації жодним чином не бентежать людей. Так відбувається коригування орбіти космічного міста, пояснив Саобінь. Автобус дістався кінцевої зупинки приблизно за 30 хвилин. Вийшовши, Ченсінь, побачила, що сцени життя міста, які так привертали увагу, зникли. Натомість вона опинилася перед стіною велетенських розмірів, від одного погляду на яку перехоплювало дух. Було відчуття, що вона дісталася краю світа у певному сенсі, так воно й було. Ця найпівнічніша точка космічного міста закінчувалася диском діаметром 8 км. Ченсі не бачила диска повністю, але могла розглядіти, як вигинається поверхня Землі з обох боків. Висота диска лише трохи не дотягувала до позначки вершини Евереста. І там згори так само були житлові споруди. Велика кількість радіальних спиць розходилися на сібіч із центру диска, розміщеного на висоті 4 кілометрів. Спиці, окрім інших функцій, також виконували роль ліфтових шахт, які сходилися у центрі – в клюзовій камері входу-виходу з міста. Перш ніж зійти на платформу ліфта, Ченсін Сін кинула прощальний погляд на місто, яке вже здавалося їй зовсім знайомим. Із цієї точки було добре видно всі три світила, вишуковані в одну лінію. Уже сутеніло, і штучні сонця зменшували свою яскравість, змінюючи колірність світіння зі сліпучості жовто-гарячого на м'якість оранжево-червоного заливаючи місто теплим золотавим сяйвом. Ченсін побачила на галявинці неподалік трійку дівчаток у білій шкільній формі, які сиділи на траві і радісно сміялися. Пасма їхнього довгого волосся, просочені золотистою загравою заходу сонця, майоріли на вітрі. Кабіна ліфта виявилася надзвичайно широкою і мала прозору стіну, обернену до міста, завдяки чому ліфт скидався на величезний оглядовий майданчик. Усі сидіння були оснащені пасками безпеки, оскільки з наближенням до центру диска гравітація швидко зменшувалася. Споглядаючи назовні, можна було помітити, як нижня поверхня міста поступово віддаляється, натомість деталі протилежної небесної сторони стають чіткішими. Коли кабіна ліфта досягла центру диска, сила тяжіння зникла повністю, як і розуміння, яка саме зі сторін була низом, а яка верхом, оскільки шлюз розташовувався точно на уявній центральній осі циліндричного космічного міста, вся його поверхня зараз була на однаковій відстані від спостерігача, тож саме звідси відкривалася найдивовижніша панорама. Світність Сонць уже зменшилася до рівня місячного світла, і промені розфарбували все місто відтінками срібла. Звідси всі три Сонця, чи то тупак Місяці, майже повністю зливалися в одне ціле світило, яке знову затягнуло хмарами. Усе громаддя хмар оберталося навколо зони нульової гравітації, витягуючись у довге веретено вздовж центральної осі, аж до протилежного кінця циліндричного міста. Зараз було добре видно його протилежний південний кінець, який розташовувався на вістині 45 кілометрів. І Цаобінь сказав, що саме там розміщені маневрові двигуни. Спалахнули нічні вогні, і чин сінь опинилася посеред вогняного моря, що оточувало її звідусіль і тяглося вперед у нескінченність. Відчуття було таким, ніби... Вона зазирнула у глиб бездонної криниці, стіни якої стеляла щільна ковдра і світлячків. Поля Ченсінь випадковим чином зупинилася на містині, забудова якої нагадала їй околиці міста, де розташовувався її будинок у докризові часи. Вона уявила, як із вікна другого поверху нічим не помітної будівлі крізь сині фіранки лине світлом, а в кімнаті на неї чекають мама і тато. Ченсінь не змогла стримати сліз. Від першого пробудження в епосі стримування їй ніяк не вдавалося повністю інтегруватися в нові реалії. Вона постійно відчувала, що програє боротьбу з часом. Але Чан Сіні подумати не могла, що ще через півстоліття почуватиметься як удома тут, на темному боці Юпітера, за 800 мільйонів кілометрів від рідної планети. Здавалося, що пара гігантських рук згорнула всю милу її серцю картину в циліндр і розмістила в цьому світі, який обертався перед її очима. Ченсінню супроводів ця обіня в коридор із нульовою гравітацією. Це була труба, в якій люди рухалися, тримаючись за буксирувальний трус. Щільні потоки пасажирів із ліфтів, що прибували з усіх кінців поверхні, збиралися в цьому коридорі, аби потрапити за межі міста. Уздовж круглої стіни коридору блимав ряд інформаційних вікон, де здебільшого транслювали випуски новин чи рекламні ролики. Проте їх кількість була лімітованою на відміну від нав'язливого мерехтіння вікон у попередні епохи. Чен Сінь раніше вже завважила, що сліпуча гіперінформаційна ера здавалося остаточно канула в лету, поступившись стриманому, дозованому і впорядкованому поданню інформації. Залишалося тільки здогадуватися, було це спричинено змінами у політичній чи економічній системі нової реальності. Вийшовши за межі коридору, Чен Сінь побачила, наскільки швидко зірки обертаються над головою. У непідготовленого спостерігача подібна картина цілком могла викликати запаморочення. Кут огляду зоряного неба різко збільшився. Вони опинилися на поверхні кола діаметром 8 кілометрів на верхівці космічного міста. Це був міський космодром із великою стоянкою для човників. Більшість місць були зайняті кораблями міжзоряного класу. Обрисами вони мало чим відрізнялися від бачених чинсінь понад 60 років тому, але, як правило, були менших розмірів, а велика частина взагалі за габаритами нагадувала звичайні автомобілі старих часів. Ченсін також зауважила, що двигуни викидають із сопел тв'яніше полем'я, ніж півстоліття тому. Колір здебільшого мав синювати відтінок і не сліпив очей. Швидше за все, сучасні компактні термоядерні двигуни мали значно більший коефіцієнт корисної дії, ніж їхні попередники. Тож одразу впало в очі яскраво-червоне коло радіусом приблизно 100 метрів, що окреслювало площу, в центрі якої був вихід на космодром. Чінсінь швидко збагнула його призначення. За його межами експонентно зростала відцентрова сила, яка виникала внаслідок обертання міста навколо власної осі. Тому для запобігання викиданню з космопорту припарковані за межами кола космічні кораблі мусили бути заякорені, а люди мали користуватися спеціальним підмагнічним взуттям. Холод пробирав до кісток, і лише черговий старт корабля приносив хвилю тепла яка, однак, швидко розсіювалася. Ченсінь відчула дрижаки, і не тільки від холоду, а й у усвідомлення того, що вона зустрілася з космосом абсолютно непідготовленою. Проте навколо неї була атмосфера з нормальним тиском, у якій гуляли пориви холодного повітря. Здавалося, технологія, яку бачила Ченсінь у минулому, та яка забезпечувала підтримання атмосферного тиску в незамкненому космічному просторі, набула розвитку. І тепер звичною справою було підтримання атмосфери повністю в відкритому просторі. Ця Бінь помітив її здивування. Оце, на що ми здатні нині, це підтримувати прошарок повітря з нормальним тиском завтовшки 10 кілометрів над землею. Хоча він прокинувся не набагато раніше за Чен проте вже встиг призвичайтися до багатьох досягнень цієї доби і, вочевидь, не міг дочекатися, щоб продемонструвати їй дещо захопливіше. На тлі моря зірок, яке постійно оберталося, Ченсінь роздивлялася новий світ Зведених людьми сховищ. З цього місця було добре видно 22 космічних міста. Більшу частину створених людством поселень на темному боці Юпітера. Ще 4 лишалися поза видимістю, оскільки були перекриті іншими об'єктами. Усі 26 міст на 6 більше, ніж планувалося спочатку, були вишуковані в 4 нерівні ряти. Ченсінь одразу пригадала човники, які понад 60 років тому так само ховалися в тіні уламка астероїда який грав роль Юпітера під час експерименту. Сусідами Азії-1 з одного боку були Північна Америка-1 та Океанія-1, а з іншого Азія-3. Вістань між містами в одному ряду дорівнювала 50 кілометрам, тож вони мали вигляд великих планет при спогляданні із Землі. Наступний ряд із чотирьох космічних міст відділяли 150 кілометрів, тож їхні деталі було вже важче розрізнити неозброєним оком. Найвіддаленіші міста були розташовані на відстані тисячі кілометрів і нагадували моделі справжніх міст у невеликому масштабі. Чінсі спало на думку, що весь кластер космічних міст нагадує зграйку рибок, які ховаються за порогом річки, уникаючи стрімкої течії. Північна Америка 1, яка розташовувалася найближче до Азії 1, була ідеальною сферою, друга крайність архітектурного рішення для побудови космічних міст. Більшість із них мали форму еліпсоїда. Хоча співвідношення довгих і коротких осей у них різнилося, невелика кількість міст узагалі були унікальними, подібними до колеса зі спицями чи до веретена. Проте, це були винятки. У затінку інших планет-гігантів розмістилося три кластери, які нараховували 38 космічних міст: 26 за Сатурном, 8 за Нептуном і 4 на темному боці Урана. Ці кластери були ще безпечнішими, але й більш віддаленими та усамітненими. Раптом одне з місту першому ряду охопила синя заграва. Здавалося, що посеред космосу з'явилося невеличке блакитне сонце, яке примусило людей і кораблі в космопорту відростити довгі тіні. Сао Бінь пояснив, що це увімкнувся маневровий рушій, який коригує положення міста відносно Юпітера. Кластер не був супутником Юпітера, а обертався синхронно з ним навколо Сонця, трохи за межами орбіти планети-гіганта, постійно лишаючись у її затінку але потужна гравітація Юпітера постійно притягувала міста до поверхні планети, через що час від часу доводилося вмикати двигуни для коригування орбіти, що було надзвичайно енергозатратною операцією. Існувала пропозиція перетворити всі міста на штучні супутники Юпітера, а вже після отримання попередження про атаку за теорією темного лісу, змінити орбіти руху міста таким чином, щоб вони опинилися з темного боку планети. Проте, допоки не завершилася розбудова системи раннього сповіщення і не була доведена її ефективність, жодний з міст не погодилося на такий ризик. А тобі щастить, ти станеш свідком видовища, що трапляється раз на три дні. Дивись, сказав сообінь, вказуючи рукою в конкретному напрямку. Ченсінь поглянула туди і побачила вдалині невеличку білу цятку, яка збільшувалась у розмірах і швидко сягнула діаметра м'ячика для настільного тенісу. Європа? перепитала вона. Так саме вона. Ми зараз максимально наблизилися до її орбіти. Не бійся і твердо стій на ногах. Чен Сі намагалася здогадатися, навіщо він озвучив це попередження. Вона звикла, що при спостереженні із Землі більшість небесних тіл здаються нерухомими або рухаються надзвичайно повільно, тож спостерігач не здатен помітити їх переміщення у просторі неозброєним оком. Але її осяйнула згадка про те, що космічне місто не є супутником Юпітера, бо лишається нерухомим відносно планети. А Європа – один із найшвидших супутників. Вона обертається навколо Юпітера зі швидкістю приблизно 14 км на секунду, лишаючись майже стаціонарним об'єктом у системі відліку цієї планети. Тож швидкість Європи відносно космічного міста є значною. А отже, при зближенні орбіт не встигла Ченсін до кінця збагнути, що відбувається, як біла куля почала настільки швидко збільшуватися в розмірах, що це здавалося геть нереальним. За мить Європа затулила собою більшу частину горизонту, еволюціонувавши від маленької кульки до планети великого розміру. Ченсін відчула, як верх і низ неначе помінялися місцями, і Азія Один почала звалюватися в цей білосніжний світ. Наступної секунди світ діаметром понад три тисячі кілометрів просвистів у них над головами, затуливши весь небокрай. Цієї миті космічне місто фактично ширяло над замерзним океаном Європи і можна було чітко розрізнити поперечні смуги на поверхні льоду, як папілярні лінії на відбитку гігантської білої долоні. Порив вітру, збурений близьким прольотом Європи, налетів на чинсінь, розхитуючи її, і, якби не під взуття, то вона не втрималася б на ногах і злетіла у повітря. Навколо неї затанцювали дрібні речі, не закріплені на поверхні космодрому, а кілька кабелів, що зміїлися до запаркованих кораблів, напнулися в повітрі. Під ногами почувся пульсуючий гуркіт, спричинений напруженням матеріалів структурного каркаса космічного міста підпливом швидкої зміни сили тяжіння промайнулої Європи. Супутнику Юпітера знадобилося лише 3 хвилини, щоб пролетіти повз Азію 1, а далі Європа почала так само швидко зменшуватися у розмірах із протилежного від спостерігачів боку. Вісім космічних міст, які розташовувались у перших двох рядах, увімкнули маневрові рушії для згладжування впливу гравітації Європи на їхні орбіти, засвітивши вісім вогників у темряві космосу. «Боже мій, наскільки близько вона промайнула?» – вражено запитала Чен Сінь. «Зараз Європа знаходилася щонайменше на відстані 150 кілометрів від нас. Юпітер має 13 супутників, і кластер не може маневрувати таким чином, щоб знаходитися на значній віддалі від усіх них. Нахил орбіти Європи до площини екватора Юпітера менше, ніж півградуса тож вона пролітає повз ці ряди космічних міст на дуже невеликій відстані. Цей супутник слугує головним джерелом води для кластера, і на його поверхні ми розмістили чимало виробництв. Але внаслідок завдання удару по Сонцю це все піде шкереберть. Після вибуху світила орбіти всіх супутників Юпітера зазнають суттєвих змін, і нам доведеться серйозно попрацювати, щоб уникнути зіткнення з ними. Саобінь відшукав космічний корабель, на якому прилетів. Човник виявився одним із найменших і нагадував звичайний двомісний автомобіль із минулого. Пуліт у космосі на такому крихітному кораблі інстинктивно викликав у Ченсін занепокоєння, хоча вона розуміла, що перейматися не варто. Скафандри також виявилися непотрібними, і це обінь голосовою командою наказав бортовому комп'ютеру правити до Північної Америки один. Космічний корабель слухняно активував рушії і злетів. Ченцін зауважила, що посадковий майданчик космодрому швидко віддаляється. А корабель рухається по дотичній лінії від міста, яке оберталося внизу. Незабаром на полі зору з'явилася восьмикілометрова верхня частина Азії 1, а потім і все місто з величезною темножовтою блямівкою. Лише після того, як Ченсінь побачила скінчені цієї жовтавої плями, вона збагнула, що дивиться на поверхню Пітера. Тут, у затінку газового гіганта, панували холод і темрява здавалося, що сонця взагалі не існує. Тільки Фосфоресценція рідкого водню та гелію крізь густу атмосферу планети утворювала каламутні гало на поверхні Юпітера, які скидалися на очні яблука, що рухаються під повіками під час сну. Величні розміри планети справили шокуюче враження на Ченсінь. Звідси вона могла бачити лише її невеличкий краєчок, який злегка заокруглювався на тлі космосу. Юпітер нагадував темний бар'єр, що перекривав доступ до всього сущого, і Ченсінь здавалося, ніби вона стоїть Перед гіганською стіною у кінці буття протягом наступних трьох днів Цаобінь показав Ченсін ще чотири космічні міста. Першими вони навідали найближчого сусіда Азії 1, Північну Америку 1. Найбільшою перевагою цього космічного міста у формі ідеальної сфери було те, що одне штучне сонце могло рівномірно освітлювати все місто загалом. Однак і недоліки такого архітектурного рішення були очевидними. Гравітація значно різнилася на різних широтах – від максимальних значень на екваторі до повної невагомості на полюсах. А отже, людям, які мешкали в різних районах міста, доводилося адаптуватися до життя з різною силою тяжіння. На відміну від Азії-1, безпосередньо всередину Північної Америки-1 з боку Північного полюса могли потрапляти невеличкі космічні кораблі. Після того, як човник влетів крізь шлюзу місто, усе довкола закружало в танці, і перед посадкою корабель мав синхронізувати швидкість обертання зі сферою. Чінсін і зайняли місця в швидкісному поїзді, який прямував до нижніх широт міста, що виявилося набагато швидше, ніж їхня подорож автобусом в Азії-1. Чінсін завважала, що тут багато будівель тягнулися вище і розташовувалися компактніше, нагадуючи забудову даунтаунів земних мегаполісів. У районах високих широт і з незначною гравітацією Висота будівель обмежувалася лише розмірами самої сфери, а ближче до полюсів вони сягали за вишки 10 км, половину радіуса сфери міста. З верхівки будівель, які нагадували колючки, тягнулися до штучного сонця, до якого лишалося ще 10 км. Північна Америка 1 стала одним із перших міст у цьому кластері. Сфера діаметром 20 км дала прихисток 20 мільйонам людей і перетворилася на процвітаючий комерційний центр віпатеріанського кластера. У цьому місті Чен вперше побачила дивовижне видовище, якого не було в Азії-1. По лінії екватора місто оточувало море. Насправді, більшість космічних міст мали подібні водойми різної ширини, і якраз Азія-1 без моря була радше винятком. За сферичною чи еліпсоїдальною форми міста на екваторі створювалася найбільша штучна гравітація, тож саме сюди природним чином стікала вся вода, утворюючи Водне кільце, що блискучим поясом оточувало людські поселення. Стоячи на березі, можна було побачити, як морська гладінь здиблюється з обох боків, перетинаючи небо поза місцевим світилом. Ченцінні цаобінь перетнули море на швидкісному катері. Маршрут виявився довжиною понад 60 кілометрів. Воду для моря, чисту й прохолодну, добували на Європі, а його іскристі хвилі відбивали світло на хмарочоси. Дамба з боку Єпітера дещо вищою що запобігало затопленню під час роботи двигунів для коригування орбіти міста. Проте час від часу, коли треба було здійснити якийсь незапланований маневр, траплялися невеличкі повені. Третім за рахунком космічним містом, яке навідали Ченсінь і Стаобінім, стала Європа-4 з найтиповістшим архітектурним рішенням у формі еліпсоїда. Але її визначальною ознакою була відсутність єдиного штучного світила, натомість кожен район мав власне мініатюрне термоядерне сонце. Вони були розвішені на висоті від 200 до 300 метрів над поверхнею міста. Перевагою такого незвичного рішення була можливість 100-відсоткового використання всієї осі невагомості міста. Найвища або найдовша, якщо дивитися з різних площин, будівля завдовжки 40 км була зведена саме на довгій осі Європи 4 і з'єднувала північний і південний полюси еліпсоїда. Оскільки в середині міста була зона нульової гравітації, то ця споруда здебільшого використовувалася як космодром і комерційна розважальна зона. Європа-4 із населенням у 4,5 мільйона осіб виявилася містом із найменшою щільністю населення. Його жителі були найзаможнішими серед мешканців сховищ усього нового світу. Чен Сін неабияк побачивши велику кількість вишуканих віл, які освітлювали власні невеличкі сонця. Кожний маєток також мав басейн, а деякі навіть обрамляли широкі галявини. Морську гладінь розсятковували білі вітрильники, а з берега неквапно закидали снасті рибалки. Повз них повільно пропливла яхта. І чинці здивовано відзначили, що розкіш оздоблення судна не поступалося найдорожчим зразкам, якими пишалися багатії землі в минулому. На борту відбувалася коктейльна вечірка з живою музикою. Вона вкотре здивувалася тому, що певні стандарти життя землі минулого були перенесені за 800 мільйонів кілометрів від землі, на темний бік Юпітера.